S-a părut că um, fetița mea se potrivește în peisaj. Adică am simțit. Deși nu cât, e Da, mult mai mult decât la alte grădinițe. În sensul că um, grupa de. Uh, grupa de Baby Bees, unde am dus-o eu la, deci la cea mai mică, erau mai mult să mai puțin. Vârstă. Deci era destul de omogenă grupa asta, de alte grădinițe unde am fost și erau toți mult mai mari, care la nouă segmentare... asta, se simte foarte bine diferența la ei, mm -hmm. adică nu e tot una, dacă ai e un copil de un an și trei luni sau un copil de un an și zece luni sau de doi ani, cum am găsit la alte grădinițe.